Zaharia 1 În luna 8 în anul al doilea al lui Dariu, cuvântul Domnului a vorbit proacului Zaharia, fiului Berechia, fiului Ido, astfel. Domnul s-a mâniat foarte tare pe părinții voștri. Spune-le, dar, așa vorbește Domnul oștirilor. Întoarceți-vă la mine, zice Domnul oștirilor, și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor.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 Totuși cuvintele mele și porunciile pe care le dedusem slujitorilor mei prorocii ca să le vestească, ne-au atins ele pe părinții voștri? Și atunci ei s-au întors și au zis, domnul oștirilor n a făcut cum hotărâse să ne facă după căile și faptele noastre. În a douăzeci și patra zi a lunii a 11, -a, care este luna șebată în anul al doilea al lui Dariu, cuvântul domnului a vorbit proacului Zaharia, fiului Berechea, fiului Ido, astfel. M-am uitat noaptea și iată că un om era călare puncal roșu și stătea între mirți într-un umbră și în urma lui erau niște cai roșii, murci și albi. Am întrebat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 Și el mi-a zis, acestea sunt coarmele care au risipit pe Iuda, pe Israel și Ierusalimul. Domnul mi-a arătat patru fierari. Eu am întrebat ce vor să fac aceștia. Și el mi-a zis, aceștia vin să sperie coarmele care au risipit pe Iuda, de n am mai putut ridica nimeni în capul. Ferarii aceștia au venit să sperie și să taie coarmele care au ridicat cornul împotiva țării lui Iuda ca să risipească locuitori.